Ірин батько й пив за поями, а в проміжках між ними взагалі не доторкався до спиртного, то Славчик, ідучи вранці на свій завод, де все ще працював робітником, місяцями не одержуючи й до того смішну зарплату, приходив п'яний щовечора, набираючись донестями. У вихідні дні сценарій був трохи інший. Він йшов не на завод, але закінчувався день так само. Кілька разів Славчик потрапляв до лікарні. То його п'яного збила машина, то він сам упав зі сходів, то прихопила печінка. І щоразу Олена двічі на день, рано і ввечері їздила до чоловіка, привозила йому домашню їжу та віддавала лікарям останні гроші. Продуктами, як і раніше, постачало село. Свекруха от уже чотири роки, як жила там одна. Славчиків батько помер замерз п'яний під сусідським парканом. У школі навіть за керівну роботу платили мало. Але жодного разу Олена не сумнівалася, чи потрібен її чоловікові належний догляд. І віддавала на його лікування весь свій заробіток. Вона й думати не думала, що це він сам винуватий у всіх своїх нещастях. Вона не міркувала, не аналізувала, просто робила те, що вважала за необхідне. Сімейних сварок у них більше не було. Славчик давно не дорікав дружині зрадами і тим, що в них немає дітей. Він взагалі перестав жити якимись пристрастями та бажаннями, крім одного скоріше напитися. Подружніх стосунків, як таких, у них тепер теж не було. І це також мало хвилювало Славчика. Він згадував про жінку, лише коли не міг у вечері самотужки потрапити до квартири, або якщо зранку не знаходив якісь речі. Олена спала тепер в окремій кімнаті і покірно сприймала свою долю напівзаміжньою, напівчерниці. Прала та прибирала, готувала їжу та привозила від рухів продукти, працювала в школі і відвідувала рідних, не прагнучи хочуть чомусь змінити своє життя. Вона не нарікала, не скаржилася на долю, не чекала ні від кого співчуття, але вже давно зрозуміла, що більше не може назвати себе щасливою. Та й навряд чи вона колись була по-справжньому щаслива. Просто переконувала себе в цьому, вважала, що зможе підтримувати вогонь на скіпці сама, не помічаючи, що скіпка вже наскрізь. Прогнила. Продзвенів дзвоник. Олена ледь помітно здригнулася від його голосного даренчливого звуку, провела рукою з прозорими пальцями по очах і подивилася в розкладенні на столі папери. Школа готувалася до великого концерту і на сьогодні було призначено репетицію. В кабінеті завуча збиралися чітці і Олена чекала їхньої появи. На тлі загального шуму шкільної перерви почувся перший постук у двері, більше схожий на шерех. У щелинці дверей показалася спочатку чубата русява голова та краєчок вушка, потім вухо зникло, і на його місці з'явилася пара абсолютно круглих, які бувають тільки у дітей, яскраво блакитних оченят. «Олена Миколаївна, я прийшов!» – повідомили ці очі. «Заходь, Михасів, заходь!» Олена підвелася з місця і радісно всміхнулася до невидимого поки що хлопчика. «Ого!» – почулося крізь двері, на порозі постав нарешті весь власник чубатої голови і зацікавлених допитливих очей – першокласник Мишко. Олена пішла на зустріч малому, взяла його за руку та привела до ряду стільців, що стояли по під стіною кабінету. «Сідай, Михасів!» Ти з продовженого дня пообідав? От і добре. Незабаром усі зберуться, і ми почнемо репетицію. А поки що, покажи на мені свої зошити, я подивлюся, чи не тікають більше твої літери одна від одної. Цей хлопчик, Мишко Пилипів, був напівсиротою. Його виховував лише батько. Мати померла, коли Михасеві не було ще й п'яти. Олена вперше побачила мешка перед його вступом до першого класу в прикріпленому до школи дитячому садку. Вона добирала малят.